wa al-haq thumma qara'at innaka la tusmi'ul mautaa annamal ayat ke 80 dari sahabat Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Bahawa suatu hari nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa berdiri di hadapan qalib badar yakni para Qalibi Badar, yakni yang tewas atau yang meninggal dunia pada perang al Badar. dalam hal ini adalah, di mengarah ke tempat Qatla Al-Mushriqin, yakni mayat-mayat uh, yang terbunuh dari kaum musyriqin di perang Badar tersebut. Fakola, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, yakni Qatla Al-Mushriqin, Orang-orang yang telah terbunuh dari kaum musyrikin. Hal wajattum wa'adarabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapati. Apa yang Rabb kalian telah janjikan. Kepada kalian. Mendapatinya dengan benar. Dengan hak. Naam. Pertanyaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam suratul Araf. Kepada. Uh, ucapan Ahlul Jannah. Kepada Ahlul Nar. Al-wajdum ma wa'adarabbukum haqah. Kaulu namm. Fa'adzhanu mu'adzhanun. Fa'adzhanu mu'adzhanun. Al-lagnatullahi al-al-kafirin. Apakah kalian wahai penduduk neraka telah mendapatkan janji Allah dengan seyakin-yakinnya? Maka penduduk neraka yang sedang tersiksa dalam api neraka, mereka menjawab naam. Iya, benar. Kami telah merasakan Kami telah mendapatkan bahkan telah merasakan Apa yang telah dijanjikan Atas ahlun nar Atas orang-orang kafirin musyrikin, yaitu siksaan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Nah Lalu Mengumandangkanlah orang yang mengumandangkan Seruan Al-la'natullahi alal kafirin yaitu la'nat Allah subhanahu wa ta'ala Atas orang-orang kafir atau atas orang-orang al-zalim. Maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Beliau berkata kepada. Katla al-musyrikin yang telah terbunuh. Di perang badar tersebut. Apakah kalian telah mendapati. Apa yang Allah janjikan atas kalian. Ia yani berupa siksaan. Di alam kubur. Thumma qawla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahumul an yasmauna ma aqul. Sesungguhnya mereka itu sekarang mendengarkan apa yang aku ucapkan. Kata kata al an di sini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak bisa mendengarkan enggak mereka tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang telah meninggal di alam kuburnya. Anta manfil kubur. Sebagaimana dalam surah Fatir pada ayat ke-22 yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita s.a.w. Tidaklah engkau bisa memperdengarkan orang-orang yang telah berada di alam kuburnya. Maka oleh karena itu Nabi s.a.w. ketika mengajak bicara kepada para musyrikin yang telah meninggal, yang telah tewas di perang Badr. Nabi saw. menyatakan Inna an yasmau nama akul. Adapun sekarang ini mereka mendengarkan apa yang, apa yang aku ucapkan. Maksudnya berarti sebelumnya mereka tidak mendengarkan. Karena Allah subhanahuwataala telah berfirman di dalam Al Quran. Dalam arti ini adalah pengecualian. Pengecualian yang Allah subhanahuwataala berikan kepada Nabi kita saw. Fadukir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, hal tersebut ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi mengajak bicara orang-orang yang terbunuh bahwa mereka itu sekarang mendengarkan apa yang aku ucapkan. Maka Nabi sallallahu maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Faqalat Innamaqalan nabiy sallallahu alaihi wasallam innahumul an la ya'lamun ya hanyalah rasulullah sallallahu alaihi mengucapkan bahwa mereka itu sekarang benar-benar mengetahui annama kuntu aqulu lahum huwal haqq bahwa apa yang aku ucapkan kepada mereka terdahulu yakni semasa hidupnya mereka ketika mereka masih hidup itu adalah benar-benar kebenaran hak ثم قرات kemudian Aisyah radhiyallahu taala setelah menjawab pertanyaan beliau membacakan firman Allah taala innaka la tusmi'ul mauta sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia mauta yakni mayat-mayat yang telah meninggal ya di alam kuburnya mereka tidak bisa mendengar barakallahu fikum Naam demikian. Jawaban Aisyah radhiyallahu taala Kemudian rawi hadis yakni Imam Qatadah rahimahullah taala ia mengatakan di dalam menjelaskan makna hadis atau makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ahyahumullahu hatta asma'ahum qaulahu Taubihan wa tasghiran na wa naqmatan wahasratan wanadamatan rawahu al-bukhari fi kitab al-maghazi imam al-bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab al-maghazi yakni kitab tentang peperangan uh, bahawa imam qatadah rawi hadis tersebut mengatakan di dalam makna hadis ahyahumullah allah subhanahu wa taala menghidupkan mereka yakni semoga allah taala menghidupkan mereka seakan-akan rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala agar mayat-mayat musyrikin ini nih, dihidupkan hatta asmahum atau hatta usmi'ahum. Hingga aku bisa memperdengarkan kepada mereka apa yang aku ucapkan. Nah, seakan-akan demikian makna uh, sabda, ucapan Nabi SAW, kata Imam, kau Kenapa Nabi SAW menyatakan demikian? Taubihan, taubihan, wat, wa wa sebagai bentuk penghinaan perendahan dan sebagai bentuk naqamatan sebagai bentuk siksaan kerugian dan penyesalan jadi barakallahu fikum uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi khusus oleh Allah subhanahu wa taala Untuk bisa memperdengarkan kepada mereka musyrikin yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagai bentuk penghinaan. Dan sebagai bentuk kerugian, siksaan. Demikian pula sebagai penyesalan. Barakallahu hikm. Nah, sehingga kembali kepada prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati Wal Jamaah, prinsip-prinsip Islam. Bahawa orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak bisa mendengarkan seruan orang-orang yang masih hidup. Barakallahu a'alaikum. Sehingga ketika orang-orang yang hidup itu berdoa, meminta, ya beristighafa dan sebagainya kepada mayit-mayit yang telah meninggal dunia di alam kuburnya, fa ya Maka selama-lamanya mereka tidak bisa mendengarkan. Apalagi mengabulkan doa itu. Barakallahu fikum. Adapun hadis ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada mereka musyri musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar tersebut ini pengecualian. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sakana akan ini doa dari Rasulullah lalu kemudian Allah mengabulkan dan bisa beliau memperdengarkan kepada mereka musyrikin tersebut sebagai bentuk taubihan wa tasghiran. Sebagai bentuk penghinaan. Sebagai bentuk peleceh peremehan. Dan sebagai bentuk siksaan dan penyesalan atas mereka. Demikian para kalafikum. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil untuk kemudian membolehkan berdoa di kuburan. Di sisi para uh, ahlul kubur yang telah meninggal dunia. Beristighafa. Dan semisalnya berdoa. Ya, membacakan ayat kursi, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di kuburannya, semua ini adalah amalan-amalan yang ghairu masyru'ah, mukhalafatul syar'iyyah. Amalan yang tidak disyariatkan bahkan menyelisihhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, bahkan perbuatan demikian adalah syirkun, bal syirkuhu akbar. Itu perbuatan syirik, bahkan perbuatan syiriknya adalah syirik yang besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, diharamkan dengan keras berdoa ya, membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya di kuburan. Naam. Demikian prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi Wa alihi wasallam Nam Kemudian berkata syiikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala Yustafadu minal hadith Bisa diambil fa'idah Dari hadith Inna sama'a qatla Al-musyrikin mu'akkatun Bidalil qawluhu Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Innahumul ana Yasma'una wa mafhumuhu ba'da al-an la yasma'un li'annahu kama qala qatada rawi al-hadith rahimahullahu ta'ala ahyaahumullahu hatta asma'ahum qawlahu tawbikan wa tasghiran wa naqamatan bahwa mendengarnya kaum musyrikin yang telah tewas dalam perang badr tersebut mereka bisa mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya muaqqatun. Muaqqat itu sementara waktu. Ya, yang tidak semua waktu, khusus. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahumul ana yasmauna." Sesungguhnya mereka itu sekarang mendengarkan. Artinya berarti sebelum sekarang, ya, mereka tidak mendengarkan. Orang-orang ya, yang menyampaikan ucapan kepada mereka yang telah meninggal dunia ini. Nah, berarti ketika Rasulullah mengatakan sekarang ini mereka dengarkan, ini berarti hukum yang baru, ya kejadian yang tiba-tiba yang di, dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakahlofiqum. Ya, sehingga pemahamannya ba'dal an layas maun. Pemahamannya bahwa Sebelumnya dan setelahnya itu tidak lagi mereka mendengarkan. Mereka tidak bisa mendengarkan seruan orang yang hidup. Ya ini maksudnya mendengarkan langsung, ya seperti saya sekarang berbicara pembicaraan saya ini dan selain dari saya itu tidak didengarkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka telah berada di alam yang lain, alam kauib, alam barzakhia, yang itu masuk dalam alam akhirat, bukan lagi alam dunia. Sehingga mereka tidak mendengarkan barakallahu kalafikum. Naam. lihatlah hukum akal kota ada, dan juga dikuatkan oleh apa yang diucapkan oleh Imam kota ada perawi hadis, ya, dari Abu Talha, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kota ada meriwayatkan bahwa beliau menjelaskan makna ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam. Ya sahabat Abu Talha r.a. Ta kata imam kota ada. Ahyahumullah. Ya ini seakan-akan Rasulullah berdoa semoga Allah menghidupkan mereka itu. Hingga aku bisa memperdengarkan kepada mereka ucapanku. sebagai bentuk peremehan dan penghinaan. Ya dan penyesalan. Atas mereka. Untuk mereka. Ya. Barakallahu fikum. <tuh> Kemudian yang kedua. Dari faidah hadis ini kata. Umar rahimahullah ingkaru Aisyata... ta li riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul yasmaun bal qala innahumul an la mustadillatan bil ayat innaka la tusmi'ul mauta Yang kedua dari faidah hadis ini ...bahawa Aisyah radhiyallahu ta'ala melakukan pengingkaran ya terhadap riwayat Ibn Umar ketika sampai kepada beliau ...bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ya dan kemudian beliau menetapkan penduduk kubur tersebut mayit-mayit itu mendengarkan ya dilaporkan ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau mengingkarinya bagaimana pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan lam yakul yasma'ud Rasulullah tidak mengatakan mereka itu mendengarkan tapi mereka Rasulullah mengatakan mereka itu mengetahui, la ya, yaklamun, bahwa mereka sekarang mengetahui. Maksudnya mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala, dengan apa yang mereka apa yang sampai kepada mereka dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait ya, siksaan Allah Taala, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat. Kelak, ya. Sekarang mereka tahu, bahwa benar-benar mereka mendapati, ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala atau ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang terwujudkan, ya, terbukti. Maka Aisyah Radhiallahu Anha oh, mengingkari riwayat Ibn Umar tersebut dengan mengatakan Rasulullah tidak mengatakan bahwa mereka itu mendengar, tetapi Rasulullah mengatakan mereka itu sekarang mengetahuinya. Ini salah satu riwayat. Ya. Kemudian Aisyah berdalilkan dengan firman Allah taala dalam surah An-Naml ayat ke-80. Ya. atau An-Naml ayat ke-8, afwan, bukan ke-80 tapi ayat ke, ke 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Naam, ada dua. apa namanya? Saya belum lihat pastikan ini di sini. Disebutkan yang pertama ayat ke-80 Kemudian setelahnya ayat yang ke-8 Jadi ada dua bentuk Nanti dilihat Al-Quran Di ayat mana yang benar Nah, An-Namal ayat ke-80 atau ke-8 Di sini ada dua salah cetak Nah Baik, Barakallahu Fikub hasil Aisyah r.a. Mengingkari dengan berdalilkan firman Allah Ta'ala Dalam surah An-Namal tersebut Bahwa Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memper, tidak bisa memperdengarkan apa yang engkau ucapkan kepada al-mautah al Almauta al yakni orang-orang yang telah meninggal dunia. Naam, ini faida yang kedua. Faida yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, wa yumkinu at baina riwayat Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhu wa anhā bimā yali dan mungkin mengkompromikan antara riwayat Umar dan Aisyah radhiyallahu taalaha. Ya, bisa mengkompromikan keduanya. Yaitu kata beliau innal afsla huwa adamu sama'il mautah, kama sarraha bil Quran, walakinna Allah ahya qatlal al musyrikin mu'jizatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam hatta sami'u kama sarraha bidzalika qatada rawi alhadits wallahu a'lam. Ini kompromi yang yang rajih ya yang baik dan benar bahwasanya asalnya kita katakan ada musama'il mautah ya dasarnya asalnya seluruh orang-orang yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan ya seruan orang-orang yang masih hidup tama sarrahabil qur'an sebagaimana yang telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'an ya ada berapa ayat yang sudah kita bacakan Diantaranya dari surah Fatir ayat 14 Ya. 6. Nah, kemudian surah An-Naml ini. Ya. Surah Fatir pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum, walau sami'u um mastajibu Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum." Bahwa kalaupun kalian berdoa kepada mayit-mayit itu, mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka dengarkan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengandaikan. Walau. Berarti tidak mendengarkan. Anggaplah seandainya mereka mendengarkan. Mereka tidak bisa mengabulkan. ya? Karena mereka sudah sedang mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka, mungkin mereka bisa mengabulkan doa permintaan kalian. Kalau mereka mendengar. Ya, tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa mendengarkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا أَنْتَ بِمُسْبِعِينَ مَنْ فِي الْكُبُرِ Tidaklah engkauai Muhammad bisa memperdengarkan orang-orang yang telah ada di dalam kubur. Ya, dan yang ketiga, enam yang telah kita sebutkan tadi. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ mauta Sesungguhnya engkauai Muhammad tidak bisa memperdengarkan. Orang-orang yang telah meninggal dunia dan ayat yang lainnya para kalafikum semua menetapkan bahawa orang yang meninggal dunia tidak bisa lagi mendengarkan seruan orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi Allah subhanahu wa taala akhiyah khatul musyrikin pada saat itu Allah taala menghidupkan orang-orang musyrikin yang telah meninggal dunia tersebut Mu'jizatan an rasul dan ini sebagai bentuk mujizat, ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'u sehingga ketika Allah menghidupkan mereka kembali mereka mendengarkan kama surruha bidzalika qutaada sebagaimana yang demikian itu diterangkan dengan gamblang oleh qutaada rawi hadis tersebut wallahu a'lam. Naam. Demikian barakallahu Ya. Uh, sebagian penafsiran ya dari mengkompromikan E, dua riwayat tersebut Nah, riwayat Ibn Umar Dan juga riwayat Aisyah radhiyallahu Sehingga Dengan demikian kita sudah Memahami dan memastikan bahawa e, Merupakan Prinsip dari prinsip-prinsip Islam Orang yang telah meninggal dunia Tidak akan mungkin Mendengarkan seru orang, orang yang Yang hidup Akan tetapi yang disyariatkan adalah Orang-orang yang hidup itu Mendoakan Orang-orang yang telah meninggal dunia, karena mereka sedang membutuhkan doa tersebut dalam menghadap ya, kepada Allah Taala, mempertanggungjawabkan seluruh amalannya kehidupannya di dunia, sehingga mereka butuh pertolongan, butuh doa. Nam, bukan kita yang berdoa, bukan kita yang minta tolong. Ya, demikian Barakallahu kalafikum. <tuh> ya, pada pertemuan sebelumnya juga kita telah Menukilkan hadis ya, yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu sabda nabi sallallahu alaihi saw bahwa Allah taala memiliki, malaika memiliki malaikat syahid fil ar, bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang menyebar di bumi yuballihuni an ummatis salam. Mereka menyampaikan kepada aku tentang umatku yaitu salam. Ya. Kita perhatikan. Hadith ini kata Asy-Syaikh fa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yasma'u as-salamu alaihi illa bitabliqi al-malaikati lahu fa ghairuhum min babi aula apabila Rasulullah sallallahu alaihi tidak mendengarkan salam ya yang disampaikan kepada beliau kecuali melalui penyampaian malaikat ya kecuali melalui penyampaian malaikat kepada Rasulullah bahwa umatmu meminta salam kepadamu ketika kita mengucapkan shalawat Ya kepada beliau Alallahu shalatu wassalam. Naam, beliau sendiri tidak mendengarkannya barakallahu fikum langsung akan tetapi para malaikat malaikat Allah taala menyampaikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka faba fabihihi min babi aulalah Maka selain dari beliau tentunya lebih-lebih mereka tidak bisa mendengarkan. Nah, ini Rasulullah sendiri barakallahu fikum. Ya kita meminta salam kepada Rasulullah, apakah Rasulullah mendengarkannya? Tidak. Terus Rasulullah tahu dari mana? Rasulullah sallam tahu dari malaikat yang Allah utus. Ya. Untuk menyampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Berarti Rasulullah tidak mendengarkan. Naam. Demikian barakallahu fikum. Adillah yang sangat banyak yang menunjukkan akan prinsip dari Prinsip ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan tohid akidah yang benar, yaitu tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta kepada penduduk kubur yang telah meninggal dunia. Nah, terus bagaimana? Apa yang disyariatkan? Apa yang kita lakukan ketika kita menantarkan kubur amayit di kuburnya? Apa yang kita lakukan? Nah, kita sudah mengetahui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Yang juga berulang-ulang kita nukilkan. Ya. Awalnya Rasulullah mengatakan kuntuna nahaitukum an ziyaratil kubur. Fal'an an fasuruha fa inna hatudzakkirukumul maut. Dulu aku larang kalian menziarahi kuburan. Adapun sekarang ziarahi. Jadi awalnya mutlak berziarah ke kuburan dilarang. Karena itu membuka pintu-pintu syirik. Banyak yang melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran maka dilarang. Setelah itu kembali dibolehkan. Al-an sekarang dibolehkan. Ziarahilah. Tapi apa tujuannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk kamu pergi berdoa, ya. Bukan untuk kita pergi membaca Al-Qur'an di kuburan lah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kuburan itu karena itu mengingatkan kalian pada kematian. Oleh karena itu Rasulullah menuntunkan doanya kalau kalian masuk di kuburan ucapkan salam. Ya, salam ini barakallahu fikum, ini secara umum. Ya. Secara umum kepada seluruh penduduk kubur kaum muslimin. Ya. Apa doanya? Kata kata Nabi beliau alaihi salatu wassalam, assalamu alaikum. Ya. Assalamu alaikum, bukan assalamu alayka. Tapi assalamu alaikum ya ahli diyar. Salam sejahtera keselamatan atas kalian. Wahai seluruh penduduk kubur. Seluruh semua. Tidak mengkhususkan. Ya, assalamualaikum ya ahli diar, minal muslimina wal muslimat, wal mukminina wal mukminat. Dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Tidak ada orang kafir yang disebutkan di sini. Doaku kepada penduduk kubur khusus untuk kaum muslimin. Tidak boleh mendoakan kafirin. Oleh karena itu pekuburan tidak boleh bercampur muslim dan kafir di dalam satu uh, Wilayah pekuburan Pekuburan kaum muslimun khusus seluruh kaum muslimin Sehingga ketika kita masuk Ke kuburan berdoa Itu khusus untuk mereka Assalamualaikum Ya ahal ladiyar minal muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Wa inna insya'allahu bikum lahikun Nas'alullaha lana walakumul afiyah Coba kita perhatikan Kata Nabi SAW Insya'allahu Kami akan menyusul kalian Dalam riwayat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 نَسْأَلُّ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْأَفِيَةِ Al-afiyah ini penjagaan ya dan pemeliharaan. Maksudnya penjagaan dari segala yang buruk. Semoga Allah membebaskan dari saudara kita yang dikuburnya dari siksaan. ya Dijaga oleh Allah, dijauhkan dari siksaan. Diberi pemaafan, pengampunan. Itu maknanya. نَسْأَلُّ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْأَفِيَةِ Ya tentunya kita juga masuk di dalamnya. Ya, karena di situ lana wa untuk kami dan untuk kalian. Untuk kami yang masih hidup dan untuk kalian. Berarti di sini yang mendoakan siapa? Kita yang hidup mendoakan mereka. Barakallahu fikum dan mereka butuh doa kita. Ya. Bukan kita yang berdoa kepada mereka sekali lagi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimun barakallahu fikum apalagi yang meninggal itu seorang tokoh, ya seorang yang dikultuskan, maka seakan-akan mereka berkeyakinan bahawa, kalau tidak berdoa melalui mereka, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Sehingga berdoa melalui syafaatnya, orang-orang yang sudah meninggal itu tadi, dari tokoh-tokoh yang dikultuskan. Dan ini yang terjadi di lapangan dakwah, para ya Dan ini adalah sekali lagi kesyirikan bahkan, itu adalah syirkun akbar. Nasallallahu alaihi wasallam tawallafiyah. Naam, demikian ikhwani fi dinin azzakumullah, barakallahu fikum. Eh uh, keterangan dari Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu uh, rahimahullahu taala terkait dengan masalah ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang ikrar Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li fahmis sahabah nam pengikraran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemahaman para sahabat. Ya. Jadi para sahabat pun memahami demikian dan apa yang dipahami oleh para sahabat tersebut itu dibenarkan dan diikrarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa annal mautala yasmaun, bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan. Itu dipahami oleh para sahabat. Iya. Labas, saya bacakan sedikit kemudian kita tutup majlis kita. Tayib. Wa dhalika yattadhihu min mubadaratiss sahaba wa fi Umar bin Khattab ila qaulihim ma tukullu ma ajsadan la arwa ha fiha yadullu ala rusuhi hadhil fikra indahum wa ikrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam disu'alihim huwa taqidun laha ayadun walakinnahu sallallahu alaihi wasallam nabbahuhum lil khususiyati li ahli al qalib. Itu akan menjadi jelas ya. Di antara pemahaman para sahabat Al-ra'is Di antaranya adalah Sahabat Umar, Ibn Khattab ya, Radiyallahu ta'ala anhu Ketika Sampai ucapan itu Beliau mengatakan Matukullima ajisadan la arwah hafiha Nah Apakah Jasad-jasad yang tidak ada rohnya Bisa diajak bicara Mungkinkah itu untuk kemudian dia mendengarkan ya, ucapan orang yang berbicara di sini menunjukkan apa? Bahwa ini adalah bentuk pengingkaran dari sahabat Umar bin Khattab dan Sahabat-sahabat yang lain tidak meyakini ya, bahwa orang yang telah meninggal dunia itu mendengarkan dari orang yang hidup. Nah dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, Rasulullah mengikrarkan apa yang dipahami oleh Sahabat Umar apa yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala sendiri dan yang lainnya? Ya. Barakallahu fikum. Maka semua itu menguatkan pada kita ya bahwa uh, apa yang dipahami oleh para sahabat yaitu diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Adapun kisah Ahlul Qalib yakni musyrikin yang diajak bicara Rasulullah yang tewas di Perang Badar tersebut, itu khususiyah. Adalah pengkhususan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan. Barakallahu fikum, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik, taufiq, subhanakallahum wa bihamdik, asyadu an la ilaha ila anta, astagfiru kawatu bu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.